Aha. Jajamän, vad roligt för dig Jakob att du har fungerande teknik på din sida av eten. Eh, det tror jag att jag också har. <laughs> eller hur, eller hur? Jag eh, är sjuk igen, det är väl ändå charmigt att jag är. Ja... Ja, men jag är ju aldrig hemma. Det är ju liksom, fan. Nej men jag är ju sjuk. Ja nej men jag tar den i pren. Och så tänker jag att det går över. Det är ju liksom min. Alltså det, det ska ju väldigt mycket till. Att jag, jag, jag är ju gamla skolan. Född 75. Det går liksom inte. Men. Ja förutom när det var corona då. Det var ju jättekrångligt att vara jag under corona. På riktigt. Men. <coughs> det. Det. <coughs> Nej, det var det fan inte. Eller hur? Eller hur? Nej. Ja, ja det var dumt sagt. Ja, det var jättedumt sagt. Men däremot så, så, eh, så, så är jag ju liksom inte hemma. Men jag inser ju någonstans nu när jag är sjuk igen. Jag tror jag var sjuk för fyra veckor sedan. Och då var jag ganska så rejält vrålförkyld liksom. Och nu så sitter det på stämband och jag har liksom inflammation i munnen. Och jag känner, du vet, ont i halsen. Och är där ah Så känner jag ju någonstans att jag borde verkligen eh, göra något åt mig själv. Men jag vet ju också hur min nästa vecka ser ut. Eh, och inser att snart är det påsklov. Och då föreslog min mellansån att mamma kan inte du och jag bara dra till Stockholm. Och då har jag ju oerhört svårt att säga nej. <laughs> jag borde sova tror jag. Eh, men jag har ju så svårt med det med eh, så att eh, någonstans så, så kommer jag ju att jobba ihjäl mig Det är väl bara eh, Det är väl ödesbestämt Någonstans Ja <laughs> mm. yeah. Mm. Så är det, så är det. Vi ska, Men det är fyra dagar där jag jobbar sent. Två, ändå, härligt. Eh. Ja, eh. men vad har du haft var i veckan? Hm? Mm? He, <laughs> he, Eller hur? Eller hur, eller hur. Jag tänker att det är ju väldigt mycket nationella provstäder. Jag har undervisat, haft lektionen Så blir du bättre på PM denna veckan. Det är nog den... Ja... Eh, eller hur? Och framförallt har, har jag brutit ner det Jag försöker försökt liksom att analysera Deras då, övnings Och det är faktiskt en av fördelarna Med den här nya tekniken Som man kan göra med AI och så där, Att man kan lyfta ut fel som elever gör Och sen så ber de analysera Och säga finns det några gemensamma nämnare här Som vi kan ha liksom? Och, och som, som Jag vet ju vad jag tycker Men också för hjälp Att se liksom, samband på ett sätt eh, Så det gjorde jag Ah. Uh. Hm. Mm. Hm. Mm. Precis och du, du har ju ett läromedel som är tänkt så. Jag får ju liksom konstruera det för att jag måste använda. Dels måste jag anonymisera. Det är väldigt mycket krångel och kräver ganska mycket arbete egentligen. Men det blir ändå kvalit... Alltså det, jag sparar tyvärr ingen, ingen tid. Jag inser ju att det här skulle kunna gå att effektiviseras. Men, och jag, men, men jag ser ju att vinsterna... Att ha den här så blir du bättre på PM och kunna lyfta ut exakt vad de faktiskt behöver. Vad är nästa steg? Är ju någonstans väldigt, väldigt givande även på gruppnivå. Sen är det ju roligt att, att flera av de här högpresterande eleverna kommer fram och säger Nu fattar jag varför jag får A. Man bara ja, fast det var ju inte du som skulle fatta. Liksom. Utan hellre var det ju de som inte förstår som, eh, som inte fattar det då. Men eh, Ja Nej men det var ändå Det blev ändå bra Så, där. Så den lektionen har jag haft eh, Och sen eh, har jag ju faktiskt Jag blev ju bjuden Det var ju väldigt väldigt fint En sån här, ni vet När man kan få liksom en extra Jag fick ett sms för två veckor sedan Från en gammal elev Som sa, hej Karin Jag är urpremiär på min föreställning Vill du komma och titta? Eh, vill du komma på premiären? Här har du en biljett. Så då fick jag ju komma och se på hans urpremiär. Eh, och det var så jävla fint att få det smset Och få gå och titta på Isidor Olsbjörgs föreställning. Sveriges sista magiker. Eh, på Folkteatern i torsdags. Alltså rolig och tänkvärd och fin liten föreställning som är alldeles... Alltså den spelar ju tre gånger, den spelar sista lördag den 28. Innan den förmodligen hamnar i Riksteatern tror vi. Eller jag vet inte var den hamnar. Men så fin, om man får möjlighet att se den så ska man göra det. För det handlar om en ung, lite udda människas resa in i vuxenvärlden på något sätt. Eh, med magi och trolleri eh, av jättehög klass Han trollar ju som en jävla gud Ja, så roligt eh, Och så fint att han bjuder sin gamla fröken i svenska <laughs> Ja, eh, Så är det, ska vi rulla igång den här podden? Det här när man ser Sveriges största spindelnät i sitt tak. Det är lite äckligt faktiskt. Mm. Och då får jag, har jag ju sådär. Det är då jag tror jag har ADHD. För då får jag, får jag jobba med. Att inte att kväva impulsen att gå och hämta dammsugaren nu. Det är liksom ett arbete jag får göra. En naturlig progression. Jo du, eh, vi pratade ju lite i, i, i våran incheckning som vi kallar det. Jag vet inte om alla poddar har incheckning, men vi kallar det, det. Eh, Om det här med AI-verktyg och dess inverkan på vår undervisning. Eh, och det får ju mer och mer inflytande på skolan. Eller hur? Ja, jajamän. Men samtidigt så har vi ju då, till skillnad från våra nordiska grannländer och Estland och sådär, ingen egentligen eh, idé om, alltså vi har ju ganska god kunskap på företagsnivå. Vi har ju liksom företag och vi har kompetens på universitet och sådär eh, om AI. Men vi har ju ingen AI-strategi för skolan som är liksom genomarbetad, nej, Och det är liksom ingen ambition som, som, som den här regeringen har och eh, digitaliseringsstrategin är ju skrotad sedan länge eh, av den här regeringen och, och nästa regering. Jag vet liksom inte riktigt för att <hör> alltså kompetensen på skolområdet och digitalisering är ju väldigt förvirrad och har liksom egentligen på väldigt många sätt styrts av marknadskrafter. <hör> Eh, majoriteten av tiden och när man försökte kontrollera det och gjorde det på rätt sätt då ströks det ändå. Så att det här med digitalisering och AI i skolan är ju fan komplicerade grejer. Eller hur? Och, eh, och då har ju vi, alltså, jag, och jag tyckte att det har varit krångligt hela tiden, men så har vi på våran skola då som är å ena sidan en <klar> en estetisk, konstnärlig skola på väldigt många sätt och en gammaldags skola på ännu fler sätt så har vi ju också en förstelärare i AI och källkritik. Så han är liksom ens framtidsspanare och det blev han för några år sedan med då liksom uppdrag att hålla oss ajour med den nya tekniken. Och han och jag har då möten en gång i veckan Och har ta Och det är liksom på något sätt ett andningshål för det är himla bra möten. Eh, och det har vi. Men här, vi har liksom ut i och vi har jobbat då i ett och ett halvt år. I ett och ett halvt år aktivt med att ta fram en strategi eller förhållningssätt till AI på Skillerska. Eh, och det har liksom, för att det började med att jag hade Erik Wienerö. Eh, doktoranden på eh, lärande it, vad heter den Kommunikativ, it Kommunikativ ja, en institution här i Göteborg ja. <laughs> eh, Erik Winerö som, som man känner till om man, om man, man kan googla Erik, han är jätteduktig och han forskar ju på IT och bedömning bland annat inte IT och bedömning AI och bedömning bland annat men han är ju väldigt duktig på att om AI och han var hos oss för, för två år sedan tror jag det Och pratade, det om det var tre år sedan när ChatGPT var ganska nytt. Och alla bara tänkte, wow, wow, allas kommer att fuska liksom. Då när det var precis helt nytt så var han och pratade. Och det var ju precis när det liksom eh, var i start. Så, så då började vi titta på det här. Och sen har vi liksom, eh, så, så i, i augusti så, så hade... Våran Andreas, vår förstelärare, han plockade upp det här och började liksom, hade en föreläsning om vad det skulle kunna innebära för oss. Och sen hade vi samtal mer filosofiska samtal om både risker och fördelar med det här i våra ämneslag. Och det följdes då upp av att vi fick träna på och hade workshop i de verktyg som, som man... Eh, har liksom, eh, tagit fram eller gett oss av vår mm. våran förvaltning. Och det gjorde vi ju egentligen. Alltså det var jag och Andreas och någon mer från, från förvaltningen, sån här innovationsavdelning som höll i det. Utifrån vad jag och Andreas har liksom identifierat att skolan behöver. Så att vi har liksom utifrån de här samtalen om en filosof, så har vi liksom identifierat att man får prova de här verktygen. Så att alla kan känna att de ändå har hållit i dem. Eh, och ingen, och vi var ganska noga med för det är ju det när man ger sig in i det här och börjar titta på vad finns det för fortbildningen, så är det ju väldigt mycket tillbaka till 2011. Kommer du ihåg IT-digitaliseringen 2011 Det kommer lösa allt Alltså de här killarna som bara kommer in och bara Wow, kolla den här appen, vad den kan göra Kolla fräcka grejer Den kan, så, den kan rita grejer Eller datorn är go cool eh, Jag var på många sådana grejer Var inte du det 2011 När allt skulle liksom Ja eh, ah. <laughs> Ja, ja det har ju varit på dem. Och nu så är det ju lite samma sak. Att, titta, den kan svara på låg eh, eh, på, på så här slang svenska. Och den kan svara på högtravande svenska. Och det är ju roligt att den kan ändra stilnivå. Eh, men vad ska jag med det till? Ja. Eller hur? Men det är liksom, så att vi kände att det var väldigt viktigt att vi höll i det. Så vi höll i det. Vi liksom höll det att man fick eh, titta på och, och fundera snarare kring. Vad kan vi använda det här till? Och vad finns det för risker? Och vad behöver vi för förhållningsregler? Och för förhållningssätt till det? Och då så vi tog vi fram en, Och då skrev ju alla ämneslag. Och det är väl kanske 15 ämneslag kan det vara det? 12? Som skrev långa texter om vad vi tyckte och vi pratade om källkritik och vi pratade om risken för utinlärning men att det finns en, en det finns ju fördelar men det finns också nackdelar man pratade om risken för läsförståelse alltså elevernas språkliga förmåga står ju i skottgluggen här någonstans när de inte behöver läsa det är en sak om <klipp> Om man tar hjälp av ett, ett AI-verktyg aktivt och om, om man blir guidad rätt så kan det ju finnas vinster. Men släpper man det helt fritt så finns det ju en risk för elevernas läsförmåga att den blir sämre när du inte längre behöver läsa texten utan du kan få den sammanfattad i en podd. Eh, eller, och vi behöver värna också om kreativa förmåga och prata om processer alltså från tanke till färdig färdigprodukt att det är processen som är viktig och att eh, vi ska styra vilka verktyg som används och därför behöver vi också förstå verktygen eh, och vi behöver bli duktigare på vad det är och vi kan använda den för vår egen kompetensutveckling och vår undervisning eh, och kanske få en ökad variation i undervisningen Med hjälp av de här verktygen, men vi behöver också vara noga med att det inte blir en massa, eh, vad heter sånt, när, när det bara produceras massa text. Otrolig massa, massa alltså det, för att, eh, det hade någon upptäckt att jag kunde ju, man kunde skapa 40 studeringsfrågor när man brukade ha 10. Men vad får det för effekt för eleverna? Det är en väldigt viktig pedagogisk diskussion att ha. Och det räcker ju inte att någon säger det utan det räcker, man måste ju få den insikten någonstans. Så det här samtal... Ja. Och de här samtalen har då tagit ett års arbete. Och nu, vi har fortfarande inte tagit... Vi har nu eh, en, en eh, riktlinjer och förhållningssätt eh, för användning av AI på Schildersgymnasiet. Eh, vill du att jag läser dem? Ska jag läsa dem? Ja, nej men så här, på Schiller ska värna vi lärandet och ser hur AI-verktyg både kan underlätta och försvåra denna process. Vad tänker du? Ja. Ja. Nej men eller hur, ja, språkligt vi får vi diskutera. Det är inte klart, det är inte taget. <laughs> men det kan underlätta, det kan också försvåra. Det är den undervisande läraren som avger när och på vilket sätt som ett AI-verktyg kan och bör användas i undervisningen. Där målen för undervisningsmomentet är styrande för i vilken grad tillämpning bör ske. Det är alltså inte eh, AI i sig får inte bli ett mål i den vanliga undervisningen om det inte är AI-undervisning Yeah. Eller hur? Eller hur? Men det är liksom lite förutsättningen här eh, någonstans. Att vi har ju fått dem av vår förvaltning och de förväntar sig att vi ska använda det. Mm. Mm. Mm. Men också att man behöver tänka efter liksom, vad är det jag, vad, vad, vad är mitt undervisningsmål någonstans. Eh, men det behöver man ju alltid tänka. Eh, läraren kan, och här är en sån här. Eh, lärare kan gärna tillsammans med kollegor använda AI för att skapa uppgifter och analysera resultat. Och sen kommer den här, AI kan producera stora mängder text och bör inte ensamt formulera uppgifter. Som lärare är man ansvarig för mängd, kvalitet och kvalitet på det material som lämnas ut till elever. Eller hur? För att undvika det här, kolla jag gjorde en, jag, jag skannade in matteboken och så gjorde jag, eller jag skannade in den här texten. Och nu gjorde jag en övningsuppgift och så blir den på 3 av 4 och så har man inte kollat den. Tänker jag. Ja. Mm. Mm. Mm. Nu kommer den luriga. Lärare som använder AI-verktyg för att skapa undervisningsmaterial och examinationer bör redovisa hur verktygen har använts. Eller hur? Tror du att vi har diskuterat detta? Tror du alla var överens om det? <laughs> Eller hur? Man får inte det. Man får inte använda AI utan att säga att det är AI. Men samtidigt så, så, så har det liksom... Eh, det har blivit en diskussion. Eh, men det där är en viktig diskussion att ha. Eh. Mm. Nej Att man vill... Jag vet inte. Att man känner sig lite avslöjad. Ja, men, man, ja, men precis. Man vill liksom ta åt... Mm, att, eh. Mm. Eh. Nej vänta lite nu Jakob Hela min skola Alla mina elever på min skola tycker ja, jag är suger <laughs> Nej Ja, man måste stå för det oavsett och att AI liksom någonstans, eh, men, men elever, unga människor, det som vi har upptäckt, som vi tror att vi har upptäckt är att, eh, att elever tycker liksom att det blir sämre när det är gjort av AI. Det är liksom den allmänna, ja ah, men det här är bara en AI-uppgift, det är bara AI. Hm? Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ja, och där eller hur? Och, Men jag tänker också att lärare som inte är så duktiga tillverkar en hel del AI-slopp som man inte liksom har tänkt igenom riktigt. Utan man tänker att han var bra, det här blev. Och, och, och sen så, så inser man att nu blev det väldigt mycket text här, eller väldigt många frågor om samma sak. Eller har jag verkligen läst igenom, du vet, en stressad situation, och så gör man någonting som blir fel. Och det. Det riskerar vi nog alla när världen går lite snabbare än vad den gjorde innan. Men sen har vi också då en fråga om att elever får inte använda AI-verktyg vid examinerande moment om inte läraren anger annat. Om AI används så ska uppgiften vara utformad på ett sådant sätt att eleven ges möjlighet att redovisa hur AI-verktyget har använts. Uh, övrigt är att betrakta som fusk För det måste stå med För vi kan inte fuska <laughs> mm. Nej. Och uh, eleven kan men Och den här sista är ju på ett sätt Viktigt Elevin kan, och nu handlar det ju om våra AI-verktyg på något sätt. Men lärande till fokus, använda AI-verktygen utan, utanför undervisning som ett komplement för att ta sig an eller fördjupa sina kunskaper inom ett ämnesområde. Men man bör vara medveten om att det finns uppenbara risker för utinlärning, distraktioner och missuppfattningar vid användning av AI-verktyg. Och den här sista har vi ju diskuterat jättemycket i hur... Vilka, alltså man bör vara medveten om. Ja men vem tar det ansvaret? Det borde ju vara vi. Lärare. Att lära dem. Och, och hur gör vi det när vi knappt kan det själva? Eller hur? Ja men det är det. Ja men eller hur? Men hur tar vi ansvar för det? Och där är vi någonstans att vi har liksom kommit fram till de här punkterna förutom då att vi också har fått lägga in brasklappen att dessa riktlinjer har tagits fram utifrån att nämnden har bestämt att vi ska ha EU-verktyg för våra elever i syfte att utveckla elevernas digitala kompetens. Och de är skapen utifrån lärarnas analys av AI-verktygens påverkan på undervisningen. Eh, men då klipp till, de här är ändå här och de här har vi diskuterat fram och tillbaka och vi inser ju att de här gäller ju exakt just nu. Eh, vad som händer i höst är ju någonting helt annat så att det här är ju en ständigt pågående process som kommer att förändra saker. Eh, och jag är väldigt glad över att vi har det här samtalet eh, nästan på alla möten liksom och kolla läget och vad säger vi. Men så känner vi ju det här att just den här sista att eleverna kan använda. Uh, vi vet ju li väldigt lite om hur eleverna använder AI-verktygen på våran skola. Vi kan ju anta vi kan läsa artiklar på andra skolor. Men vi vet väldigt lite om våra elever. Och då fick vi ett mejl från Chalmers. Och eh, två, eh, tre studenter som frågade. Hej, får vi göra en undersökning om elevers lärande och AI? Och vi bara, eh, ja. Kom och gör det nu. Så nu. Eller hur? Så nu kommer då eh, tre studenter som ska bli lärare. De här studenterna läser det man, man... kan alltså gå på Chalmers och bli ingenjör och lärare. Man får en dubbelkompetens efter sina fem, eh, sex år. Så att de, de läser nu en, en, en, en kurs som heter lärande och ledarskap tror jag. Och nu ska de då komma till oss och så ska de tillbringa resten av terminen hos oss efter påsk. Eller de kommer redan nästa vecka och så ska de prata med då elever i olika fokusgrupper och diskutera dels hur eleverna använder AI. Hur eleverna upplever att. För de själva upplever nämligen att de får att de får AI-uppgifter från sina lärare på Chalmers, som, som är liksom de blir, de blir obegripliga. Att det blir liksom det här ett språk som de inte riktigt förstår och som inte, de fattar inte riktigt sammanhangen och att det har ökat. Alltså mängden text på uppgiften har ökat och att de känns liksom AI-konstruerade på ett sätt som inte är bra. Alltså att det är en kvalitetsförvirring där. Eh, och det ska de då kolla på våran skola och de ska också kolla... Hur eleverna ställer sig till den här AI-strategin och vad de vill lägga till och lite sådär. Eller AI-strategin eller AI-förhållningssättet helt enkelt. Och vad de vill förändra. Och jag är så himla glad över det. Vad tror du? Jag, och jag tror ju egentligen att alla skolor behöver ha det här samtalet. För även om vi sitter här och pratar om det. Och vi hade gjort en film som alla elever fick se om de här verktygen för att alla skulle få en likvärd utbildning. Den filmen gäller ju inte längre. Vi gjorde den i november, men nu är det nya verktyg. Så att, och det är ju bara, en sån sak är ju lurig. Liksom. Hur tar vi ansvar för att alla elever får en, en kollektivt bra, gemensam digital kompetens att stå på det är en jävla lurig fråga ja och tiden mm mm mm Mm. Eller hur? Men samtidigt så måste vi också. Det hade ju varit fint om man hade fått liksom så här. Det här säger forskningen om det här just nu. Eller att man fick någon form av någonting att förhålla sig till. Och att det sen blir en implementerande samtal. Nu har ju vi ett implementerande diskussion utifrån vad vi tror är käckt. Men jag menar, vi är ju bara gymnasieskola. Och det blir ju liksom... Det, alltså, utifrån, alltså, vi har ju med allt vad det innebär. Även om vi har läst grejer så är det ju ändå med allt vad det innebär. Det är ju otroligt mycket. Ja. Mm. Eller hur? Jag, nej nej men det finns säkert någon annanstans Det finns säkert någon annanstans Men det jag tycker är ju när man ser Man, man kan ju liksom se Just det här att vi behöver ha samtalet är ju för att när man sitter med de här AI-verktygen och, och försöker skapa undervisning så är det ju precis som när du skapar en ny, använder något nytt verktyg varje gång du skapar undervisning så behöver det diskuteras med kollegor och det som kommer i maskinen behöver problematiseras för utifrån våra professionella glasögon och det där är vi mer eller mindre duktiga på alltså måste det vara ett kollektivt eh, didaktiskt samtal Och, därför, och kollegialt samtal. Men det behöver också ledas från något håll så man vet vilka fallgrupper som faktiskt finns generellt. Inte bara vad vi gissar är fallgrupperna Någonstans. Så kan jag känna. Men fortsättning följer. Coolt kommer inte att bli. Men bra tror jag att det kommer att bli. Ja. <här> det gör vi. Mm? Aha. Ja. Men jag måste förstå vilken chatt. Det var så många chattar. Nej! Ahaha! Jag ser. Eh, eh, Trumps fru, Meliana heter väl hon? Eller vad fan heter hon? Ja. Hon, Melania, förlåt. Hon står framför stora dörrar. Bredvid en robot. Det är amerikanska flaggor. De går precis lika. Va? Roboten är väl... Nej, det gör de inte. De går spegelvänt på något sätt. Eh... Vänta lite nu Den framtida läraren är det han som står där Som är en robot Ja <skratt> ah, men du missförstod du <skratt> Jävla Jakob Den framtida läraren är inte Mila Meliana Trump utan det är en robot Melania naturligtvis Jag har döpt om henne É <laughs> mm -hmm. Mm-hmm. Mm -hmm. En mm? dat mm? <laughs> Mm. Jag tänker att det är ett påstående av sin tid med individualism och, och eh, liksom att vi vill ha eh, liksom individuella lösningar och så vidare och så vidare. Och man pratar eh, och jag tycker inte om det. Eh, för jag tror att, men jag vet ju vad pandemin gjorde med den generationen, eftersom jag har ett barn i den generationen, alltså de som inte fick vara i skolan 2003, de som är födda då. Jag tror att de har ett livslångt jävla problem. Jag tror att det, det skapade mer kaos för dem än vad vi vill prata om. Att de förlorade sin kollektiva samlingspunkt. Det är inte för alla vi pratar, det finns ju alla hemma hemmasittare, alla de som har det körit, de som inte vill. Men, men för den stora massan så tror jag just att gymnasieskola är så mycket mer, eller gymnasieskola, grundskola, skola är så mycket mer. Det är ju en plats för... För, för, för, för möten för att träffa vuxna att få prova saker tillsammans med andra och jag tror att lärande också är tillsammans med andra jag tror inte på lärande egentligen ja, alltså det är klart att jag lär mig saker själv och jag, är, jag har också räckt upp handen till min lärare och sagt att snälla snälla kan inte jag få göra grupparbetet själv men, men det finns något växande i att göra grupparbetet ihop med andra Och, och allt vad det nu är Så nej Ja, nej men ja Hmm. Hmm. E. E. Neydi? Ne Yeah, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ja, jag förstår det. Men... Jag vet inte om jag tycker om den. Eller förstår du? Så här, jag, en vuxen som går för och visar vägen. Det finns ju någonting. <hör> alltså så här. Eh, eh, eh, jag, jag tänker ju så här att... En del i att vara lärare, en del av tjusningen i att vara lärare är ju att man också lär sig åt andra hållet. Jag lär mig om den nya generationen genom att jag, vi är ju experter på den yngre generationen. Du kan liksom vara mellanstädje människor tycker är viktigt just nu för du träffar dem varje dag. Jag träffar 16, 17, 18-åringar med specifika drömmar och förhoppningar om livet varje dag och jag, jag följer dem varje det, det är ju en del i det här yrket är ju att bli väldigt duktig på den typen av mellanmänskliga möten med en viss ålderskategori och att sen att jag frågan är ju då men hela det mötet går ju ut på att jag har någonting att förmedla till dem Som om, om saker. Så, så, alltså, alltså det här lärandet att jag lär dem om saker, och ibland så är det ju så att jag är hopplöst, liksom out of date när jag försöker säga att simpelt, ordet simpelt är ett ord som vi inte kan använda för det betyder, alltså det är nedvärdigt, alltså det är, ett, det, är, det är ett negativt laddat ord, simpelt på svenska. Att förklara det för en 16 åring är nästan omöjligt. För de tycker att det betyder enkelt. Och jag bara, nej, det betyder inte. Du kan bara, om du säger att ett simpelt hus. Då är det fallfärdigt i ett ruckel. Men ett enkelt hus kan vara elegant. Och det går inte att förstå, liksom... Eh, och det här håller vi på. Just och jag kommer ju förlora den här kampen. Det kommer att heta Simpelt. Och Simpelt kommer ju att bli neutralt. Jag vet det. Men de måste ändå veta att jag har rätt just nu. Men om, om tio år har jag fel. Och det köper jag. Men just nu har jag rätt. Och den dimensionen. Tycker jag om, alltså det samtalet tycker jag om. Den konservatismen i mig ändå. Och att när det då inte ska vara att den vuxna vet. Unga människor mår ju bra av att ha en vuxen som vet. Jag tycker ju om dem, jag minns. Ah, ja, jo, jo. Eller hur? Och, och det är det klart att Ja, och det någonstans är ju naturligtvis på ett sätt en vinst. Och någonstans, när jag inser så säger jag emot mig själv. För att någonstans har det ju alltid varit roligt med de eleverna som kan någonting bättre än vad en själv kan. Eller som har läst någonting och fördjupat sig i det. Så vi får en fördjupad samtal. Eh, och, och det har vi ju pratat om hela alla tider, att Tänk om Shakespeare-fantasten höll alla Shakespeare-lektioner. Men då förlorar man ju också den här relationsbygget då. För det vill man ju inte heller. Man vill inte bara ha experten. Man vill ju också ha relationen. För det är ju halva grejen med skolan. Mm. Ja. Nej. Jag <här> vänta lite. Ja. <laughs> Je ja, men absoluut. Jo, jag tänker ju lite på den här boken som du. Som du jag tror att jag har fått den av dig, eller så har vi bara sagt att jag ska läsa den. Som inte klara och solen. Någonstans sitter jag och tänker på den hela tiden nu, som är skriven av Ishigurova, vad heter han? Eh, Nobelpristagaren. Eh, en helt eh, fantastisk bok som man absolut ska läsa. Eh, jag tycker det är hans bästa, om jag ska vara ärlig, av dem jag har Om inte återstoden av dagen kanske är ju bra också. Eh, men Never Let Me Go till exempel, tycker jag eh, håller ända fram till sista 50 sidorna. Sen tycker jag den faller. Ja, men jag, ja, men jag är fan, fan. Jag är ju hopplös. Men Klar eh, och Solen handlar ju om detta. Där har de ju. Det, eh, äh, där har ju alla en, en robot som går vid sidan om en. Mm-hmm. Mm-hmm. hmm Hehehehehehehehehehehehehehe <laughs> Eller hur och, och, och eh, framförallt det här eh, genom att jag, jag tycker det är en sak som är roligt med att plugga om vi nu går hela vägen runt att bli klokare lärare är ju att man hela tiden blir ifrågasatt. Alltså, jag, vi, vi pluggar, eh, alltså just att plugga som lärare att plugga lärande inte bara plugga utan, utan plugga liksom någonting som, som, som utvecklar det jag redan kan alltså fördjupa det jag kan. Eh, det är någonting väldigt, väldigt bra. Eh, och framförallt ro, Alltså, det är väldigt stimulerande. Inte bra för, alltså, det är stimulerande. Det gör att, jag känner att 50 år in. Mm. Och skulle man då, ja, och skulle man då få en, en, en robot, en AI-kompis, lärarkompis som ändå hjälper den att tänka, för jag tycker ju ändå att de AI-verktyg som jag använder i min vardag numera när jag, alltså vi är osams 95% av tiden nej, vi är osams 70% av tiden, så ska jag säga men när det flyter och det är bra 50% av tiden kanske vi är osams, så ska jag säga men när det är bra, så, så är det så jävla bra och sen är jag osams med dem men, men, men när det är bra så är det, och det Men det jobbiga och uttröttande Är ju att det inte riktigt är Anpassat till mitt yrke Så att jag måste hela tiden hitta sätt För att den ska göra som jag vill Och det gör mig väldigt trött eh, För jag ser ju potentialen Men den gör ju inte som jag vill För att vi har inga sådana verktyg För vi har ingen AI-strategi Men tänk om den, fan vad mycket bättre Jag hade blivit på mitt yrke Om den hade hjälpt mig ja, zo maar niet. Mm-hmm. Hello <sniffs> Eller hur? Och det är ju så jävla intressant. Uh... Ja, och jag skulle så gärna vilja ha en sån. Som jobb, men också som tänkte. Alltså som kommer ihåg att det var jag som ville tänka på det här sättet. För så här funkar min hjärna. Ja. Ja, eller sen. Ja, eller bara spotta ut sig grejer Ja, jag vet inte. Bra. Ja, eller så spotta ut sig så här: kom. Putta den åt rätt håll, lite. Analysera lite. Samtidigt som. Mm. Men samtidigt, på ett sätt är det otäckt. <laughs> Mm. Mm. Ja det kan bli spännande Ja jag ska, Ja det tror jag blir bra Jag eh, Ska gå vidare i livet Och eh, försöka bli frisk Till på måndag När det börjar igen Och sen så är det snart eh, lov eh, Helt enkelt Ja. Yeah. Eller hur, eller hur? Ja men jag det tror jag. Det, det enda, min enda... Ja, nej men det ska bli bra. Uh, jag har inga planer. Ja, jag ska kanske bestiga Norges högsta berg på, på, på, i sommar. Det känns ändå som en grej. Uh. Ja, eller hur? Men det tar vi i en annan podd. Uh, puss och kram vill jag på att säga. Uh. <laughs> Hey erg